А. М. Аркуші макулатури. Стосувалося рум'яної фрейліни, що її Крейслер бачив у Бенсон. «Зробіть мені ласку, – мовила князівна, – зробіть мені ласку е на нетто. Сходіть униз і подбайте, щоб усі гвоздики, знесли в мій павільйон, бо челядь так розлидачила, що сама нічого не виконає. Фрейліна зірвалася на ноги, дуже церемонно вклонилась і швидко вибігла з кімнати, мов пташка, випущена з клітки. Я не можу, звернулася до Крейслера, князівна, я не можу нічого заграти, коли сиджу з учителем не сама. Він Мов той священник, якому не боїся виповісти всі свої гріхи. Взагалі, вам, любий Крейслера, наш суворий етикет видається чудним і обтяжливим. Мене скрізь повинні оточувати фрейліни і стерегти мов іспанську королеву. Принаймні тут, у нашому милому Зігартсгофі, можна було б мати більшу волю. Якби князь був тепер у замку, я б не зважилась віріслати на нету, а вона й сама нудиться під час наших музичних студій і мене сковує. Почнімо ще раз, тепер має піти краще. Крейслер, що під час уроків був дуже терплячий, знов почав арію, яку вибрала для вправи князівна. Та хоч як Гедвіга старалася, Хоч як і допомагав Крейслер, вона все збивалася з такту й тону, робила помилку за помилкою, аж поки врешті-решт, схопилася з місця, підбігла до вікна і почала дивитися в парк. Крейслерові здалося, що князів плаче. Цей перший урок і вся ця сцена була йому трохи прикрі. Ну що тут можна зробити? Хіба спробувати Вигнати музикою той ворожий, немузикальний дух, який, здається, так знервував князівну. І з-під його пальців полилися прекрасні мелодії, найвідоміші, улюблені всіма пісні, які він так майстерно варіював контрапунктними зворотами й мелодійними оздобами, що врешті сам здивувався своїй чудовій грі. Він геть забув про князівну з її арією та нечемною нетерплячкою. Який гарний гаєрштайн у призахідному сонці, не обертаючись, мовила князівна. Крейслер саме долав якийсь дисонанс, що його, звичайно, треба було зняти, а тому не міг милуватися з князівною гаєрштайном у призахідному сонці. Чи є де краще місце за наш Зігардцгоф? ще голосніше, ніж перше, мовила Едвіга. Тепер крейслерові, після могутнього кінцевого акорду, довелось підійти до князівни і, скоряючись її вимозі, ввічливо підтримати розмову. Справді, сказав він, справді, ясновельможне князівно парк чарівний, а особливо мені подобається, що всі дерева вкриті зеленим листям. Мене взагалі дивує і захоплює те, що дерева, кущі й трави зелені, і кожної весни я дякую Всевишньому, що вони знов зеленіють, а не червоніють, бо це зіпсувало б кожен краєвид. Такого немає у жодного з найкращих пейзажистів, наприклад, у Клода Лорена чи е, в Бергема, або навіть у Гакерта, який, правда, трохи припудровує зелень на своїх луках. Крейслер хотів ще щось казати, та раптом побачив у дзеркальці, повішеному збоку біля вікна, бліде як смерть дивно змінене обличчя князівни і замовк зляку що холодними лишатиме стис його серце.